означав її тимчасову втрату, чого командування допустити не могло. Гаврилов зі своїми бійцями забезпечував перевалочну базу для груп, котрі мали діяти в стратегічному напрямку – ковель і залізничний шлях. Крім того, за наперед розробленим та узгодженим у штабі планом, саме через цю місцевість незабаром мали пройти основні сили з'єднання Ковпака. Усіх цікавила Переправа. Як переконалися Гаврилівці, її щільно контролюють бандити. Для утримання об'єкта навіть перекинули з інших ділянок додаткові банд сотні. Щоб вибити їх, треба починати серйозну військову операцію. Як уже зазначалося, Великий бій неодмінно приверне увагу німців, а в Ковелі розташований потужний гарнізон. Тож, навіть якщо прорвемо оборону бандерівців. Нас зустрінуть танки, транспортери і самохідні гармати. Справді, складне завдання постало перед капітаном Суворовим, і він досить швидко знайшов рішення. Я читав кілька підручників із тактики. Вони відрізнялися хіба авторами та містили невеличкі розбіжності в окремих пунктах. Хоча насправді я б назвав їх такими, що доповнюють один одного, а не конфліктують. Але в питаннях вивчення можливостей ворога всі автори були єдині. Для цього треба розітнути його оборону. Інакше в таких випадках діяти не вийде, крім як викликати вогонь на себе. Це завдання Павло Суворов окреслив найпершим. За кілька днів наша група напала на залізницю. Метою були вагони з продовольством. Підпілля зібрало інформацію. В обід їх заганяють на запасну колію, уночі перечеплять до великого состава і поженуть на фронт. Саме почалася знаменита битва на Курській дузі. Потреби німецької армії зростали. Краще й безпечніше мінувати рейки в потрібному місці, але не ми одні полювали на вагони. Бандерівці вже контролювали зручні підходи до залізниці, натомість до станції підступів не мали. Група перевдягнулася в німецьку форму, яку заготували заздалегідь. Підпільники організували підпал складу з амуніцією і винесли потрібну кількість комплектів. У своєму розпорядженні ми мали німецький легковий автомобіль і криту вантажівку. Я в єфрейторському костюмі сів за кермо, суворо в офіцерському на пасажирське місце, Решта бійців улаштувалися у вантажівці, і наш невеличкий кортеж без перешкод пройшов усі пости. Документи ми теж мали при собі, підпілля забезпечувало чисті бланки. Не просто уявити собі подвиг людей, котрі, ризикуючи життям, викрадали їх із канцелярії. За паперами Павло Суворов, який досконало володів німецькою, грав роль оберлейтенанта інтендантської служби. Нічого не могло зірвати нам завдання. Принаймні, так здавалося мені. Хто б міг подумати, хто міг передбачити той один шанс із тисячі, що на станції ми проколимося саме через бездоганні документи нашого командира? Суворов був єдиний, хто оперував справжніми, незробленими накрадених бланках. Німецький офіцер, якому вони належали, потрапив у партизанську засідку за 100 кілометрів звідси. Зазвичай посвідчення тримали в нагрудних кишенях, їх заливало кров'ю, тож надалі використанню воно не підлягало. Але цей офіцер чомусь тримав документ у портфелі разом із діловими паперами. Лишалося акуратно переклеїти фотографію і трошки, як казав командир, почаклувати з контуром печатки. Німець, якому Суворов назвався і простягнув посвідчення, знав його справжнього власника особисто. Щойно він вибачився та рушив із документом у караульне приміщення, я зрозумів, щось не так. Павлові моя тривога передалася відразу. Він приготував парабелом і вийшов з машини. Це був сигнал. Вийти назовні десь інде, крім кінцевого пункту призначення, означало бойову готовність. Я підтягнув до себе автомат і не вимикав мотор, хоч перед тим офіцер із підкресленою вічливістю, попросив зробити так. Німця підвела жага до дешевих ефектів. Коли він повернувся в супроводі солдатів, що тримали зброю на поготові, замість одразу віддати наказ «узяти нас», став у театральну позицію і заявив «Оберлейтенант Юрген Хольц зник без вісти. Є підозра, що його викрали партизани». Більше нічого не встиг. Суворо вистрілив цілячись офіцеру в груди. Проте відстань була не такою близькою, ще й ускладнювала темрява. Точніше, ліхтар, який освітлював територію. Вести нічний бій всі з нашої групи навчені, але ж командир зараз став не дуже вдало, проти світла. Офіцер відскочив, пальнув у стрибку. Солдати кинулися до нас, стріляючи на ходу. А я в той момент Зірвав машину з місця, направляючи на автоматників і нагнувшись, аби уникнути куль, котрі горохом сипалися в лобове скло. Автомобіль урізався в кількох нападників, розкидаючи їх у різні боки. Німці сахнулися, сипонули в розтіч, перегруповуючись у русі. Та потрібні в бою секунди я все ж виграв. Наші бійці вже залишили кузов, розтягнулися периметром і почали ближній бій. Вантажівка протаранила складські ворота. Сили на той момент були приблизно однакові. Ми та німці рівною мірою використали фактор несподіванки. Але щойно я з автоматом у році вибрався з машини, до мене підбіг Суворов, тяжко дихаючи. «Кислі справи, комісаре», – гаркнув він. «Повідомили про нас не інакше. Хвилин десять маємо чистими, потім підмога набіжить». «Відходимо?» «Ага, зараз, штани підтягну, за мною!» Я озирнувся на поле битви. Офіцер лежав на землі, трохи далі ще кілька німецьких солдатів. Не відразу розібрав, хто з них хто. Всіх робила однаковими форма. Потім стіпив зуби, прикростало. Загинуло троє наших. Інші задлягли і тримали оборону, вогнем відрізаючи німців від складських воріт. Навряд чи протримаються довго. Суворов уже був біля колії. Пожбурив у вагони одна за одною три гранати. Спалахнуло, більшого й не треба. Тепер треба випередити погоню. Уже коли прикриті кулями наших бійців повернулися до автомобіля, я побачив не лише розстріляне лобове скло, а й пробити переднє колесо. Далеко на такому не заїдеш. Не змовляючись, ми із Суворовим рвонули до вантажівки. Дуже вчасно. Назустріч раптом вискочив німець, який намагався підібратися під її прикриттям непоміченим. Капітан опинився вже близько біля нього, і солдат розвернув автоматне дуло в його сторону. Я випередив на дуже коротку мить, зрізаючи ворога чергою. Він упав, я перестрибнув через нього під градом куль Заскочив у кабіну. Запустив мотор, почав здавати назад. Усі в кузов, кричав Суворов, але й без нього зрозуміло було, як діяти далі. Під час відступу загинув ще один наш боєць. Вчепився за край борта і так зависнув, розстріляний кулями в спину. Якийсь час тіло волочилося землею, потім упало. Уже, напевне, оголосили загальну тривогу, тож я тиснув на газ, ідучи на прорив. Пощастило, вилетіли з містечка, проскочивши пост жандармерії на повному ходу. Від переслідування відірвалися дивом, почасти тому, що я відразу ж звернув із головного шосе, не розбираючи дороги. Потім ще довго кружляли незнайомою місцевістю, заплутуючись, що далі більше. Нарешті зупинилися, і суворо витер спітніле чоло, видихнув, легенько хлопнув мене по коліну. Належить із мене, комісаре. Не зрозумів. Життя ти мені врятував сьогодні. Уважай, похресник я твій. Я занадто втомився, аби якось відповідати. Мовчки потиснув йому руку, і далі всі, хто вибрався живим, зібралися біля вантажівки. Треба визначити, куди нас занесло, та шукати вихід до загону Гаврилова. Могло статися, ми заскочили на Бандерівську територію, а після сутички, де ми втратили в підсумку п'ятьох людей, устрівати в новий бій не хотілося. Нічого тієї ночі більше не сталося. Визначилися на місцевості, кинули вантажівку в лісі, зробили марш-кідок і ранком, хай не раннім, дісталися до бази. Зазнавши втрат, ми все ж виконали перший етап операції. Лишалося дочекатися, коли німці почнуть діяти у відповідь. Через наперед підготовлену агентуру була запущена інформація про причетність до нападу боївки Остапа. Потурбувалися назвати й найближче село, де підтримують бандитів. Тепер у дію вступав загін Гаврилова. Треба вийти на позицію і зустріти німецьких карателів, котрих неодмінно вийшли помститися. Німці мали до Остапа свої рахунки і не могли знехтувати можливістю виставити їх. Суворов, як завжди, розрахував усе точно. Партизани дали карателям бій, змусили розвернутися назад, самі зайшли в село. Сам Гаврилов скликав людей на невеличкий мітинг, де виступив з промовою, наголосивши цей радянські партизани врятували їх, вони й надалі захищатимуть не лише від німецьких окупантів, а й від їхніх прислужників, буржуазних націоналістів. На той момент серед селян уже було кілька завербованих, і вони точно знали, хто з односельців контактує з бандерівцями. Лишалося зробити так, щоб Данило Червоний, він же Остап, найближчим часом отримав запрошення Суворова для перемовин. За кілька днів зв'язковий приніс звістку «Бандерівці готові війти в контакт». Далі примітка Клима Рогозного. Описана Кругловим героїчна історія насправді має дуже мало спільного з реальністю. Поза сумнівом, акція диверсійної групи капітана Суворова проведена була. Але обрамлення цієї картини зовсім інше. Оперуючи зібраними з відкритих джерел фактами, готовий пояснити, як усе відбувалося насправді. По-перше, Круглов не згадує, що сталося з його полеглими в бою товаришами. Він пише про втрати і сумує з цього приводу. Проте командири подібних груп мали чіткий наказ не лишати на місці сутички живих, хай і тяжко поранених. За ідеальних умов, які траплялися вкрай рідко, їх витягували, аби потім добити, якщо довести до безпечного місця, складно. Але здебільшого існувала негласна практика добивати поранених на місці. Ворог не повинен отримати язика. Котрого розговорить під тортурами, у мене нема доказів, що в тому бою з пораненими чинили саме так зрештою, усі п'ятеро згадані кругловим справді могли загинути, і Суворов мав в тому підтвердження, але про звичаї в диверсійних групах такого масштабу знати не зайве. По друге, партизани загону Бій ворога не могли захищати село від карателів. Хоча б через те, що напад на залізницю Суворов організував з конкретною метою – спровокувати німців на каральну акцію у відповідь. Де Круглов не збрехав, так це в пункті, коли визнав – диверсанти перевели стрілки на українських повстанців. Німці, напевне, пацифікували село, і ніхто їм не заважав. Потім там, цілком імовірно, з'явилися партизани і на пальцях пояснили наляканим згорьованим людям – хто винен у їхній біді. Нарешті, народні месники загалом не відзначилися надмірним героїзмом. Вони мстилися хіба тому самому народові – за підтримку УПА чи за небажання підтримати партизанів. Наприклад, надавати їм продукти. Сьогодні є чимала кількість публікацій, автори яких розкривають справжні будні радянських партизанів. Найменше вони бажали виходити на бойові операції – це робили згадані вже не раз диверсійні групи. Натомість охочіше займалися грабунками і неприхованим бандитизмом, про що штаб партизанського руху в Москві почав отримувати повідомлення вже від початку 1943 року. Також партизани практикували мародерство, міняли награбовані цінності на зброю і навпаки – зброю на цінності. Хоча накази про боротьбу з цими явищами та кару винних видавалися регулярно і доходили до командирів загонів та з'єднань, на практиці покарання частіше діставалося за невиконання наказу старшого за званням, аніж за грабіж, насильство і звичайну бездіяльність. Окремо слід додати, для комуністів важливою була ситуативна співпраця з поляками проти УПА тому польське населення від партизанського свавілля не страждало. Потерпали передусім українські селяни. Кінець примітки Частина четверта Переговори мали відбутися на світанку. Місце зустрічі призначили бандити, і ми були там раніше. З нашого боку перемовником став, ясна річ, Суворов. Я мусив бути присутнім, третім узяли Сашка Зайцева, нашого Мінера. Проте це не означало, що на небезпечну зустріч ми вирушили втрьох. Інші бійці групи вийшли на точку раніше, аби перевірити, чи нема засідки. Думаю, бандерівці діяли так само. Як вартові не наткнулися одні на одних, лишалося тільки здогадуватися – але Суворов передбачив такий варіант, тож усі мали чіткий наказ. За будь-яких обставин першими у вогневий контакт не вступати. У вказаний час ми вийшли на невеличку галявину. Не збрешу, сказавши, з того самого моменту почав відчувати недобрі погляди з усіх боків. Здавалося, сам ліс дивиться на нас і зараз усе довкола оживе, Дерева перетворяться на озброєних бандитів, які, порушивши всі домовленості, кинуться вбивати. Подібного раніше за собою не помічав. Навпаки, ліси любив із дитинства. У мене дід служив лісником ще за царя, потім і батько. Шкільні канікули на заздрість одноліткам проводив між сосен та берез. Навіть зараз, коли ліси ставали театром бойових дій, почувався тут затишно і захищено. Але не в той момент. Бандерівці виринули звідти, звідки їх не чекали. Справді, немов матеріалізувалися з лісового повітря. Їх теж прийшло троє, і червоного я впізнав відразу. Навіть якби перед тим не вивчав архівні фотографії, усе одно на око визначив без старшого. Передусім за поставою. З усіх трьох тримався нахабніше і тощо не почав говорити. Перше, на що я звернув увагу – зовнішність бандерівського командира не відповідала його рокам. За нашими даними, Остап мав 29 років, а здавалося усі 35. Усе через мішки під очима, заросле густою бородою брудне лице, німецьку польову форму, яка висіла мішком. Ще погляд – злий, повний безмежної лютої ненависті. Далі примітка Климара Гозного. Тут зроблю важливе уточнення. Описуючи Данила Червоного, автор відверто пропагандистського твору не може робити це інакше, ніж малювати читачам дикого лісового звіра-хижака. З тим можна легко погодитися, так це зі згадкою про мішки під очима. Чутовий Остап, як без перебільшення усі вояки-повстанці, Смертельно втомилися від щоденної безперервної війни на три фронти. Можливостей нормально відпочити майже не було, та й умов для того у півці не завжди мали. Натомість зовнішній вигляд – суцільна брехня. Лісове життя, екстремальні умови і відсутність доступу навіть до елементарних медикаментів вимагала від вояків суворо дотримуватися особистої гігієни. Тому повстанці голилися та милися – Ще й користувалися зубним порошком. Так само одяг. За них люйство, повстанці діставали дисциплінарні покарання, тож ходили по військовому підтягнутими. Тим більше не могли прийти в затрапезному вигляді на переговори з ворогом. Вояки вбиралися в німецькі уніформи, але також польські, радянські, угорські, чеські часто використовували цивільний одяг. Але на червоному міг бути однострій, пошитий у підпільній майстерні з домотканого полотна. Проте Степан Круглов, вочевидь, дуже хотів, аби повстанського командира уявили саме в німецькому мундирі, у чому автор точно не збрехав, так у тому, що Остап ненавидів його та інших своїх ворогів. Кінець примітки Здравія бажаю!» Суворов, як того вимагав статут, козирнув. Червоний, трохи подумавши, теж віддав честь. Руки один одному вони не тиснули. Командир особливого партизанського загону, капітан Червоної армії Гаврилов, назвався Павло. Він не збирався казати падинтам, хто є насправді. «Покладіть зброю», промовив Червоний. Суворов спокійно зняв із плеча автомат, опустив на траву. Ми із Сашком зробили те саме. П'ять кроків уперед, почули новий наказ. Твої люди теж повинні. П'ять кроків уперед. Бандерівець не збирався слухати нашого командира. Павло переступив через автомати, підкорюючись. Ми наслідували його приклад. Бандерівці складати автомати навіть не думали. Непорядок, сказав Суворов. На переговорах Парламентери мусять мати рівні умови. Ми на своїй землі, почули у відповідь, захищаємо її зі зброєю в руках. Я назвався, нагадав Павло, чотовий Української повстанчої армії Остап. Будемо знайомі ближче. Я вчився в Ленинграді, потім перевели в Москву, але батьки родом із Харкова. Там і я народився і жив до семи років. Це, кивнув у мій бік. Наш комісар, товариш Баранов, вигадав на ходу перше ліпше прізвище. Нехай він із підтамбова. Зате ось товариш, показав на Сашка, йому навіть прізвище не придумав. Шахтар Спадковий, народився на Донбасі, місто Боково, ти й не чув, мабуть. Примітка. Боково-Антрацит, місто в Луганській області. Перейменовано в антрацит 1962 року указом Президії Верховної Ради у РСР. «Не чув», – признався Червоний. «Про Донбас хоча б чув?» – схоже, суворо вирішив трохи познущатися з бандита. «Чув. Скажеш, то не Україна?» «Україна», – відповів Червоний, трохи подумавши. «Ну, а Харків звідки я родом?» «Україна!» – тепер не думав. «І тут Україна!» – підсумував Павло, для певності тупнувши ногою. «Виходить, у нас із тобою, чутовий Остапе, земля одна, і ми обоє маємо на неї право. Тільки з того боку, звідки ти, Україну вже давно захопили й упокорили голодом. Ти воюєш зі зброєю в руках за свого Сталіна. Ми над собою Сталіна не хочемо». «А кого? Гітлера?» Нікого, наша земля, наша влада, наша держава. Так Червона армія звільняє Україну від Гітлера. Хіба в нас не один ворог? Це не звільнення, коли сюди повертають Сталіна. Не спішити з висновками, скорий який. Давай про спільних ворогів говорити. Сталін обіцяє ляхам повернути кордони, які були до війни. Заради того німців виганяємо аби потім знову опинитися під поляками? То пропаганда, не слухай, подавляться поляки, повір мені. Ляхи з вами заодно, як поясниш? Бо нам же треба мати тут союзників. Це нормально, коли війна. Чому ми не можемо знайти спільну мову проти спільного ж ворога? Тоді разом і полякам укажемо на місце. Разом воювати за Совітську Україну? Але ж за Україну! Це важливіше. Я слухав Суворова, і мене охопив сумнів. Хто з нас комісар, хто політпрацівник і агітатор? Дотепер уявлення не мав про Павлові таланти отак підбирати ключики. Просто зараз, на моїх очах, капітан ніби між іншим дуже вправно почав вербувати бандерівського командира. Чи мені здалося, чи червоний потроху почав сумніватися в своїй правоті? Не відразу, там ще працювати і працювати, але готовий був битися із Сашком Зайцевим об заклад. Зерно сумніву Суворов уже посіяв. Якщо не в Остаповій голові, то в голові котрогось із його посіпак. Вони ж теж уважно слухали розмову. «Ми не воюємо за Сталіна», – промовив нарешті Червоний. «Хіба не товариш Сталін у 39-му звільнив вас від польських панів?» Звільнених не саджають у тюрми, не катують, не страчують гуртом, не шлють у Сибір цілими родинами. З ворогами інакше не можна. Ви ж теж убиваєте ворогів. Коли так, для Сталіна ціла Україна – ворог. Бо таке з нами робили від Донбасу до Львова. І далі робитимуть. Щойно совітська влада вернеться. Якщо розмова про це, її більше не буде. Хочеш сказати переговорим кінець? «Ні, чому?» – зараз Червоний заговорив діловито. «Є наказ уникати бойових дій із совітською партизанкою, поки вона сама їх не провокує. Не всі його дотримуються, хоча б через ваші провокації. Та все одно є змога домовитися, раз ми вже при тому. Давай домовлятися. Це, можливо, за умови повного складання зброї з вашого боку». «Від такого нахабства я не стримався», – присвиснув. Сашко Зайцев ригутнув. Хай це й здалося недоречним. Суворов аж відступив, озирнувся на нас, знову глянув на Червоного. «Не тобі умови висувати». «Чому?» – питання прозвучало наївно. «У той момент здалося. Маємо справу з великою дитиною». «Ставити умови – прерогативи сильного». «Ми сильні». «Ви вперті». «Є трошки». Червоний вишкірився – бо усмішкою назвати його гримасу я б не наважився. Я так розумію, з цим прийшли на переговори. Наперед знали результат. Для чого тоді? Подивитися і послухати. Пандерівець загрозливо поклав руку на автомат, і я напружився, адже їм за іграшки розстріляти беззбройних. Я веду з тобою розмову, бо маю відповідний наказ. Та жодного бажання говорити далі, сьогодні й будь-коли, у мене нема. Продовжу в тому разі, якщо ти й твої люди зрозуміють, як вас усіх дурить ваша влада і ваш Сталін. Шляхів у вас по тому два. Хто хоче, забирається геть і більше не потикається сюди. Інші можуть приєднатися до нашого війська. Ось з яких умов ми зможемо разом бити спільного ворога. Я зрозумів свою помилку. Правильні слова Павла Суворова не доходили до отруєної свідомості бандерівця. Зараз він незграбно намагався використати зброю капітана, агітацію проти нас самих. Номер не пройде. І Суму мусив визнати. Наша спроба домовитися з бандитами про перемир'я і виконати завдання теж провалилася. Я отримав гарний урок. Домовлятися з ворогом не можна за жодних обставин. Його треба знищувати. Після Остаповій промови подальші перемовини втратили смисл. Бандити дозволили нам узяти зброю і дочекалися, поки наша трійця залишить галявину. Знову відчував між лопатками колючий погляд бандерівського командира. Чекав, стрілятимуть у спину. Адже це люди без честі і совісті. Обійшлося. Напевне, вирішили хоча б один раз дотриматися якогось порядку. Червоного, мабуть, розпирало від власного благородства. Знову помилився. Знайшов, кого назвати благородним. Наступної ночі вони напали на наш табір. Частина п'ята Бандерівці підкралися тихцем, так чинять справжні лісові хіжаки. Спершу кидали гранати з різних боків. І це мало вигляд справжньої артилерійської підготовки. Партизани оговталися швидко і миттю кинулися в атаку. Народні месники завжди готові зустріти ворога. Знають про оманливість лісової тиші. Після першого гранатового залпу склалося враження. Бандитів більше, вони переважають чисельно. Уже потім, коли почався ближній бій, у спалахах вогню я побачив, нападників навряд чи більше трьох десятків. Наші сили переважали щонайменше вдвічі. Але на Бандерівському боці грав фактор несподіванки. Поки партизани зайняли оборону, вороги встигли знищити чимало наших бійців, розстрілюючи людей у притул. Про чесний бій із націоналістами навіть мови не могло бути. Далі примітка Клима Рогозного. Автор має певний літературний талант, як усякий вправний пропагандист. Без таких талантів Степан Круглов не зміг би стати комісаром. Ідеологічна робота не лише в тоталітарних державах, але й у країнах із демократичним устроєм передбачає, що її суб'єкти володіють словом своєю основною зброєю. Через те товариш Круглов не уникає розповіді про напад повстанців на базу радянських партизанів, називаючи військові дії підступними. Серед іншого, цей факт має драматургічне навантаження і цілком відповідає правилам написання літературного твору, призначеного для бібліотечки військових пригод. Проте Степан Круглов свідомо опускає момент, який пояснює згадану «Нам підступність повстанців». А пильні радянські редактори взагалі не зрозуміли, про що йдеться. Адже з подібними текстами в художніх редакціях працювали цивільні. Саме через те факт підступного нападу сумніви не викликав. Ворог не може бути інакшим, окрім як підступним. Насправді ж могло відбуватися і, напевне, відбувалося таке. Висновок роблю з публікацій, доступних у відкритих джерелах. Зокрема, коли йдеться про звичаї радянських партизанів, зазначається Конкретні результати діяльності народних месників мусили полягати у кількості знищених окупантів та пошкодженні об'єктів, котрі мали для ворога стратегічне значення Натомість партизани в рази частіше воювали з мирним населенням Не лише виявляючи і послідовно знищуючи націоналістичний елемент а й банально грабуючи села. Наслідком таких дій було масштабне і систематичне п'ятство у загонах, участь у якому брали командири та комісари. Горілку доставляли на літаках із Великої землі серед іншого, про що керівництво просило в списках надісланих до українського штабу партизанського руху. Крім того, бійці конфісковували в селах самогон, а під час нечастих акцій відплати передусім полювали на спирт, котрий завжди зберігався на військових базах та складах. Свідченням небаченої п'ятики серед радянських партизанів знайшлося місце навіть у повідомленнях учасників українського повстанського руху. У своїх донесеннях повстанські командири серед іншого відзначали факти, коли в п'яному вигляді партизани волали смерть Гітлеру, Смерть Сталіну. Нарешті СПР не раз проводив розслідування та виявляв, зловживання спиртним часто ставало причиною провалу важливих операцій та загибелі десятків бійців. З огляду на це, у загоні бей ворога, тієї фатальної для нього ночі просто не була налагоджена охорона. Вартові, ймовірно, напилися, хай і не всі, та спали на постах. Тих же, хто не спав, забракло для того, аби вчасно попередити про появу повстанців. Кінець примітки Я бачив, як упав під кулями Вітя Боровських. Радис зі зламаною ногою не міг вправно пересуватися. Він заліг, прикриваючи відхід товаришів, відсікав бандерівці автоматним вогнем, поки його не зупинила чергова граната, що вилетіла з темряви. Сашко Зайцев на моїх очах зійшовся з міцним бадитом у рукопашному бою, та наскочив інший, ударив у спину, і донбаського хлопчину добили по звірячому. Посеред бою мені вже було складно розрізнити своїх та чужих, і стріляв я лише тоді, коли точно бачив, не помилюся, ворог переді мною. Так розгледів червоного він вискочив навперейми Не знаю, чи впізнав від мене. Дотепер маю величезний сумнів, що бандерівський ватажок узагалі мене запам'ятав, уздрівши, навів автомат, маючи намір знищити наступного ворога. Він випередив мене на мить, яка зазвичай ставала останньою і коштувала життя, аж раптом збоку бахнув постріл. Червоний розвернувся, немов від могутнього удару в плече. Поточився і почав падати, тиснучи на спуск і стріляючи в зоряне небо. Наступної миті до мене підбіг захєканий Суворов із пістолетом у правиці. «Готовий!» – гаркнув він. «За мною, комісаре!» Ще нічого не розуміючи, я виконав наказ і скоро зрозумів. Ми йдемо на прорив. Партизани за час бою встигли перегрупуватися, спершу зайняли кругову оборону, а потім пішли в контрнаступ. Але я із сумом бачив, сили вже нерівні». Розклад не на нашу користь, тому не здивувався і не став ставити зайвих питань, коли Суворов, стріляючи на ходу, повів мене і ще кількох бійців за собою, далі від табору. Так, мусили відступати. Павлові вдалося знайти у ворожому кільці найбільш вразливе місце. Ми відчайдушно кинулися туди. Довкола свистіли кулі, мене вжалило в щуку, не сильно, лиш глибоко подряпало. На секунду потемніло в очах, та я миттєво взяв себе в руки, мотнув головою та рвонув далі, уже не розбираючи дороги. Оговтався, коли стрілянина спершу віддалилася, потім ущухла. Ноги вже не тримали, я впав, мов підкошений, зарився розпашілим лицем у траву й дубове листя, завмер. Полежавши так, вирінявши дихання, перевернувся на спину. Подивився на зорі і верхівки дерев. Сперся на лікті, підвівся, посидів, нашорошивши вуха. Рухів не почув, голосів теж, але спереду ледь тягнуло вологою. Місцевість по карті знав, та й до річки виходив. Прикинувши напрям, звівся на ноги, підхопив автомат, рушив до води. Скільки часу йшов, не згадаю. Ноги винесли на крутий берег, зарослий у цій частині густим верболозом. Машинально витер кров зі щоки, узяв автомат на переваги, пригнувся і рушив до заростей, намагаючись почути щось, крім дзюрчання течії. — Стій! — долинуло спереду, і я не відразу впізнав голосу вора. — Назад! Стріляю! — Це я, товаришу капітан — озвався голосно. — Сам? — «Нікого більше нема!» «Підійди!» Наблизившись до кущів, розглядів на землі Суворова. Він лежав на боці, тримаючи пістолет перед собою. Щойно я присів, Павло не стримався, застогнав. Тепер я розглядів його залите кров'ю лице. «Сильно?» «Терпіти можна», – процідив капітан. «Бійців шкода. Ми розбіглися віялом. Схоже, ніхто, крім нас, не дійшов». Суки, здається, ви червоного поклали. Хочеться вірити, наші втрати не даремні. Суворов знову тихенько застогнав. Губанова вбили, сам бачив. Хоч хтось залишився? Уляжеться все, повернемося, глянемо. Ви серйозно? Суворов промовчав, потім відкинувся на спину. Я стягнув гімнастерку, порвав спітня на смуги. Перев'язав командира, як міг. Свою подряпину промив, спустившись до води. Поки сидів на березі, прийшла ідея. Якщо не помиляюсь, товаришу капітан, трохи далі, вниз за течією, пройдуть ковпаківські частини. — Молодець, не мрієш про дівок на нарадах, — гмикнув Павло. — За моїми даними, підрозділ мав би вийти в згаданий квадрат до переправи діб за п'ять-шість сам бачиш тут навіть ночами ходити небезпечно тим більше з гарматами та іншою важкою зброєю ідуть отак суворов зобразив у повітрі змійку змушені обходити села і місця скупчення великих бандерівських загонів але ти маєш рацію комісаре до переправи Копаківці вийдуть неодмінно іншої дороги нема і ми не виконали завдання Пропоную рухатися за течією, найкраще по воді. Тут можна пошукати колоди, в лісі такого добра повно. Оце твій план? Думаєш, як урятуватися самим? Я тобі про завдання кажу, комісаре. Капітан попри поранення підвищив голос. Я чудово розумів, що зараз відбувається в душі мого командира, і все одно стояв на своєму. Від нашого сидіння тут нічого не зміниться. Навіть якщо повернемося на місце бази, ситуація теж не стане іншою. Рацію Банделівці або знищили, або забрали. Партизанський підрозділ потрапить у засідку на переправі. Почнеться бій, який викриє фашистам місце дислокації підрозділу. За них станеться. Бомбами засиплять, а ми далі сидітимемо тут. «Без тебе знаю», – промовив Суворов. «Чи встигнемо перехопити?» Я детально вивчив місцевість. На карті, але вивчив. Якщо розрахунки правильні, якщо вирішимо зараз, почнемо спускатися в плав. Урахуємо, що в день доведеться перечекати. Словом, за добу можемо дістатися того квадрата, куди прямують ковпаківці. Хай так, трохи поміркувавши, згодився Павло. Давай, дуй, шукай плавзасоби. У липні сонце сходить рано. Проте ще до світанку мені вдалося розшукати придатну для сплаву деревину. Поранення Суворова не було сильним, та все ж куля зачепила голову. Він тримався, але втрачав кров. У голові паморочилося. Я взяв свій та його паски, припнув капітана за руку до колоди, ми спустилися на воду і віддалися на волю течії. Мій розрахунок майже підтвердився. Ковпаківців Зустріли не цієї ночі, а під ранок наступного дня. Серед лісу на нас натрапила їхня розвідка. Частина 6. Доповівши про розгром у штаб, Суворов отримав відповідь. Завдання має бути виконаним. Ані він, ані я. А ніхто з присутніх командирів не мав щодо цього жодних сумнівів. Проте ще за добу, коли наблизилися до переправи, Суворов, попри поранення, особисто сходив із розвідниками, оглянув місцевість, потім зібрав дані інших груп та зробив висновок, котрий навряд чи слід було вважати втішним. Кругом, де можна пройти, на дорогах величезні завали, причому свіжі. Дерева пиляли і рубали зовсім недавно. Є один маршрут, котрий дозволяє зробити гак і веде ось сюди, Павло показав на карті містечко. Тільки там стоїть відділ німецької жандармерії, підсилений польськими шуцманами. Примітка Бійці шуцман шафтів Охоронних команд що, як правило, формувалися з місцевого населення та військовополонених. Спочатку перебували в складі допоміжної поліції Третього Райху на окупованих територіях у роки Другої світової війни. Ці каральні батальйони діяли під безпосереднім командуванням німців та разом з іншими німецькими частинами. З ними доведеться вступати у відкритий бій. Міст, який цікавить нас – Добре укріплений, його контролюють бандерівці. За ним село Ставчане, отут найцікавіше, товариші. Капітан торкнувся свіжої пов'язки на голові. Маємо оперативну інформацію, що саме два дні тому, тобто через чотири доби після нападу на загін бий ворога, банда червоного ввійшла в ставчане. Червоний вижив? вирвалося в мене. «Ми теж, комісаре, слушно зауважив Суворов. «Чесно кажучи, надійність агента-інформатора викликає певний сумнів». Та з його слів, командир по тому, як вибив із села Польську самооборону, зібрав мешканців біля церкви і назвався Чотовим Остапом. «Чого хотів?» «Тут цікаво». Павло говорив до всіх присутніх на нараді. «Хто б від там не був, Ким би себе не назвав, великого значення немає. Націоналісти для нас однаково вороги. Показово інше. Бандерівський командир проголосив село та прилегло до нього територію незалежною республікою. Отак, товариші. Кілька присутніх присвиснули. Не втримався і я. Потім сказав. «Замах на зміну Конституції. Не інакше». Чого від націоналістів ще чекати? У них, що не село, то республіка. Хай ті, хто громадянсько воював на Україні, розкажуть тобі про бандитські республіки отаманів Зеленого і Махна. Ця Махновщина, комісари, з усіх щілин лізе. Не витривиш лише вогнем випалювати. Суворов стукнув кулаком по поверхні облаштованого під стіл дерев'яного ящика. Далі уточнив. Ну, про республіку говорити зарано, але вони вже кажуть, що на території діятимуть закон і порядок, затверджений новою, справжньою українською владою. Обіцяє там школу відкрити, лікарню, ще й друкарню, газети штампувати. Каже, в довколишніх селах зараз почнеться те саме, скоро вони всі об'єднаються у велику державу. Бреший оком не моргає, тільки ж народ вуха розвісив, вірить. Далі примітка Клима Рогозного. Автор навмисне принижує значення подібних фактів, ще й подає у викривленому світлі, стилізує під сатиричний фейлетон. Насправді ж ОУН та УПА з весни 1943 року послідовно брали під контроль спершу окремі села, надалі цілі райони. Спочатку з населених пунктів виганялася німецька частина та поліцейські кущі, а довколишні ліси зачищалися від радянських партизанських формувань. тому на звільнених територіях проголошувалася українська влада і створювалися власні адміністрації. Для захисту в кожному такому селі стояла повстанська залога. На жаль, українським планам з організації життя за своїми законами – не судилося здійснитися. Восени 1943 року німці почали застосовувати проти підконтрольних повстанцями територій артилерію, важку техніку та авіацію. А подальший стрімкий масований наступ Червоної армії зробив відновлення такого контролю неможливим. Кінець примітки. «Є думки щодо цього?» – спитав командир підрозділу. Так точно, узяв слово комісар, я, товариші, цілком згоден із товаришем Суворовим. Тобто, поцікавився Павло, ви, товаришу капітан, справедливо відзначили. Для нас неважливо, як називає себе бандерівський ватажок. Рівно і проголошена не мета, а також люди, котрі його підтримують. Усе це сукупно означає, маємо справу з лютим запеклим бежальним ворогом, він стоїть на нашому шляху, перешкоджає нашій меті та, як доречно зауважено, ставить під загрозу виконання бойового завдання. Тому дід наказав не зупинятися. Примітка. Дід – неофіційне прізвисько Сидора Ковпака 1887-1967, командира першої української Партизанської дивізії. Під час Першої радянської української війни 1917-1921 роки очолював диверсійний більшовицький загін. Боровся з військами гетьмана Скоропадського. Згодом закінчив спеціальну школу ОДПУ з підготовки організаторів підпільної та партизанської боротьби. Радянсько-німецьку війну зустрів у віці 54 років. Специфічна зовнішність робила його старшим на вигляд. Тому дід наказав не зупинятися, давати бій, змітати такі села з лиця землі вогнем. Командир махнув стиснутою в кулак рукою. Не розумію, товариші, про що ми тут говоримо. За добу шлях до Карпат буде вільним. Чекайте, зупинив його порив Суворова. Я почув у його голосі вкрадливі нотки. Так говорять, коли щось замислюють. Вивчивши свого командира, достатньо, бачивши його в різних ситуаціях, я зрозумів, він уже має інший, хитріший план. «Ми не можемо чекати», – відрізав командир. «Штаб не може чекати, ставка не може чекати». «Дайте мені півдоби. Якщо в мене нічого не вийде, тоді доведеться брати переправу силою. Нам це невигідно». Так, ми роздушимо бандерівців у їхньому гнізді разом із посіпаками. Та почнеться пропагандистська кампанія, мовляв, радянські партизани нищать українські села. Підтримка місцевих жителів хітнеться не на нашу користь. До того ж, не забувайте важливішу мету. Утримання від активних бойових дій не приверне німецьку увагу раніше, ніж треба. Знаю. Ковпаківець уже не стримував роздратування, усе одно, товаришу Суворов, більше доби зволікати не можемо. Операція зрейдування узгоджена, вона координується з іншими підрозділами інших з'єднань. Не пізніше, ніж протягом доби, переправа мусить бути відкритою для нас, і ми повинні пройти через село, бо в іншому разі доведеться робити гак і нариватися на німців. Я прошу дати мені 12 годин, тихо мовив Суворов, максимум. Після того готовий визнати свою поразку. Частина сьома У партизанському обозі було кілька жінок різного віку. Суворов попросив зібрати всіх, зупинив вибір на молодій українці. На питання, звідки сама, відповіла – Житомирської частини Полісся. Вишитої сорочки серед речей немало, зате така знайшлася в старої жінки, виявилася на дівчину завелика, та для задуму Суворова важливішою була наявність вишиванки. Так бандити швидше приймуть парламентерку за свою і підуть на контакт. Зі зв'язковою Суворов передав послання бандерівському командиру Остапу. Далі примітка Клима Рогозного. У прочитаному мною творі жодного разу не прозвучало, що капітан Суворов володів українською мовою. Очевидно, Круглов, як практично всі радянські автори, навіть ті, хто не мав стосунку до спецслужб, не надавав цьому факту спеціального значення. Для прикладу, в романі Миколи Далекого «Поживу та мертву воду» Дія відбувається серед іншого у відділі УПА. Автор, народжений в Україні, останні роки жив та працював у Львові, мав доступ до певних матеріалів КДБ і на їхній основі створив сюжет. Проте в книзі радянська розвідниця спілкується з вояками УПА на псевдо та «Богдан» російською. Точніше, далекий не ускладнює собі читачам життя, вказуючи на мову спілкування з чого напрошується висновок, або далекий справді не знав реальної ситуації, що навряд, або не акцентував на мовному питанні, інакше б воно було дуже важливим та значущим. Тим часом мова відігравала ключову роль. Будь-які переговори з повстанцями, будь-яка спроба впровадити агента в націоналістичні підпілля, не вдавалася без того, аби не користуватися при цьому українською. Отже, посланий червоному лист писався українською. Нею ж, напевне, велися подальші перемовини. Кінець примітки Потягнулися години очікування, під час якого Павло нервово курив цигарку за цигаркою, прикурюючи наступну від попередньої. Нарешті дівчина повернулася. Чутовий Остап дав згоду на переговори. Тим часом повільно спускалися сутінки. Крім мене, Суворов не взяв із собою нікого. Як вимагав бандитський ватажок, ми залишили зброю, навіть зняли портупеї. Для наочної демонстрації мирних намірів на швидку зробили білий прапорець. У руці його тримав я. Капітан не квапив і йшов за мною. Попри те, що були беззбройні, Перед виходом ми старанно помили й почистили чоботи, поголилися й привели в порядок форму, застебнувши комірці під шию. Погонів не мали, але бандерівці і без того знали вже, хто ми такі. Варта дозволила нам пройти через міст на тому боці вже чекало шестеро озброєних до зубів вояків, їхній старший наказав зупинитися. Потім нам зав'язали очі й повели. Спершу я для чогось рахував кроки. Скоро плюнув, припинив невдячну справу. Просто крокував, намагаючись вступати в ногу зі своїми конвоїрами. Через деякий час долинув собачий гавкіт. Потім огорнули запахи, властиві для сільського двору, нас кудись завели. Попередили нагнутися. Я ступив через поріг. Пов'язки зняли. Я швидко звик до тьмяного світла гасової лампи. Побачив перед собою червоного. Він тримав руку на перев'язі. Мав такий самий вимучений вигляд, як у першу нашу зустріч. Але шалений блиск нікуди з очей не подівся. Поруч стояло ще троє. Усі озброєні. І я аж тепер зрозумів, який у мене девакуватий вигляд із цим білим прапорцем. З того світу мовив Червоний глухо. «Ти чи я?» тут же уточнив Суворов. «Часу має ще менше, ніж раніше». Бандерівець явно не мав наміру говорити довго. «Ти хочеш пройти переправу. Я не маю ані наказу свого командування, ані наміру і бажання дозволити це. Назад ви вже не повернете. Спробуйте постукатися кудись в інше місце. Навряд чи вам відчинять». Але хай це буду не я. Розмову завершено. Вас проведуть. Навіть не слухатимеш? Минулий раз говорили. Потім. Ти ж усе написав. Не все. Що ще? Твої люди захопили село. Ні, захоплюєте ви. На цьому терені встановлена законна українська влада. Ти її проголосив? Маєш повноваження? Виконую наказ командування і краєвого проводу. Для мене це нічого не значить. Хто б мав сумнів. Зате для мене значить. І для людей, які давно чекали на свою владу. Суворов глянув на мене, ніби шукаючи підтримки. Проте навряд, бо тримався впевнено. Уже все продумав, знав, що говорити далі. Рішення не твоє. Я його підтримую. Отже, відповідальність усе ж твоя. Цілковито. Готовий відповідати за мирних мешканців села? Звичайно. Не бачу, відчеканив раптом Суворов. Ви зайшли сюди закріпилися, проголосили якусь там владу. Нехай усе попереду, час покаже. Але тут і тепер ти відповідаєш за всіх і кожного. Де твоя відповідальність, якщо за кілька годин ми почнемо стріляти? Нас понад 200, три гармати, боєкомплекту вистачить на чотири таких села. Ти маєш свій наказ, тільки ж у мене свій, готовий покласти свою голову, в голови своїх бійців? Ваше право, бо війна нічого не вдієш. Подумай про людей, за яких узявся відповідати. Мені жаль, та не маю змоги спершу вивести селян далі від цього місця, а вже потім воювати з тобою. І ти їх не виведеш, бо прикриватимешся. За собою потягнеш усіх – жінок, дітей, старих. Ті, хто виживе, лишаться на згарищах і клястимуть не нас, тебе, Остапе, свого захисника. Ясно, що ти того не побачиш, не почуєш, бо собі вирок виніс. Запитаю ще раз. Люди, до чого тут? Капітан зважував кожне слово і сказане всякий раз било червоного, наче обухом по тім'ю. Він чудово все розумів, та здаватися все одно не мав бажання. Звичайно, здаватися ніхто не хоче. Тільки зараз Павло Суворов тиснув на єдине вразливе місце бандерівського командира. Коли і як вирахував Ахілесу п'яту, хто зна? Головне, моєму командирові вдалося. Його перемога відбилася на Остаповому обличчі. «Ви не жалієте людей», – сказав він, – «прикриваєтесь, ніби захищаєте. Самі не жалієте. Ти ж готовий убити всіх ще до ранку – жінок, дітей, старих. Не сперечатимусь, бо марна справа. Краще доведи, що ти не готовий». Червоний озернувся на своїх поплічників. «Агітацію припиніть», – вичевив нарешті. «Що? Ми дозволимо вам пройти. Та рухаєтесь швидко і мовчки. Зброю покладете на вози, вони, напевне, є в обозі. Жодних мітингів, промов, навіть пісень. Нехай! Чи мені здалося, чи суворо погодився надто легко. Зустрічне прохання. «Я тебе ні про що не прошу», – різко обірвав Червоний. «Умова. А в мене прохання». Капітан поводив себе на диво терпляче. «Ми підемо на світанку, щоб ви все бачили, жодних провокацій з обох боків. Люди при тому теж вийдуть на вулицю». «Для чого?» «Слухай, Остапе, минулого разу я казав, ворог у нас один, німецький окупант. Боятися треба його. Ви ж залякуєте людей партизанами. Нехай народ бачить, не такі ми вже й страшні». «Хіба я багато прошу?» «Або так, люди, за яких ти несеш відповідальність, побачать, що ти дбаєш про їхню безпеку. Годиться?» Сувору простягнув руку. «Навіть я сіпнувся, так несподівано. Не дивно, що посіпаки червоного ступили наперед. Сам Остап зупинив їх, але простягнену руку не потиснув. «Ваша зброя лежатиме в обозі. Надула гармат, чохли». Йдете тихо, до людей не говорите. Усе, переговорам край. Нам знову запнули очі. Частина восьма До світанку ми вже були готові до виходу, як домовився капітан. Перед тим Суворов особисто і чимало спілкувався по раці зі штабом, переконував у правильності і доцільності своїх дій. Як я тоді зрозумів, узгодити перехід без зброї йому вдалося з дуже великим трудом. Нарешті підрозділ вишикувався, ми рушили. До останнього не вірив, що бандерівці пропустять. Та вони теж готувалися, устигли розтягнути завали, стали рідкими рядами вздовж.